Den stora idrottsändelsen under 1943 är förstås Gunder Heggs fantastiska USA-turné. Under den äventyrliga resan över Atlanten med tankfartyget Saturnus tränar Hegg på en speciell bana ombord. Sedan inleder han USA-vistelsen med att i New York löpa 5000 meter mot den amerikanska mästaren Greg Rice, dittills obesegrad i 64 tävlingar. Rice är 125 år efter... Hägg tittar så omkring Löper i stadifal Reis sätter fart oh, nu, Han första, Kolossal Åh! Hägg ökar in takten. Jens Jämt tacklen, reisburstar Kolossal Åh han på nu Men han ser inte ut att sådana hundar för att Finns inga möjligheter nästan skulle vara mer rakt genom att man gjorde det. Han kör på oss. så. De små benen går som trömt to nu. Den come ökar uppsutakten. Nu kommer hägg fram upploppsidan. from the framme nu. Hägg hey, vinner. Rhyt kommer väldigt fort. Men det är ungefär 30 50 yards efter. Reporter i New York, Einar Thulin Gunder Hägg ställer upp i åtta lopp under USA-turnén, och han vinner dem alla. Svenska folket drabbas av Häggfeber, och sitter upp i hela nätterna för att kunna följa Einar Thulins och Tage Palms radioreferat från Häggs triumfer. I Boston sätter Hägg amerikansk rekord på en engelsk mil, men några världsrekord blir det inte på de ganska dåliga amerikanska banorna.